طول ما انا باقين ده كل دخل ذلك انت او لا من اولين ضعيف المحب محارب وغالي سن كان ذلك ايمن او يمين او خارجي او داخلي او مرئي ذلك من طوائف كثيره رحم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا zahvara <RIPikela> prika Allahu bi lishanihi idonasim salatu selam ala sayyidina pusna Allahu wa pusna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka uzishani Allah ta'ala ayuha allazeena amanu tatqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa bi kubriyati bayta salahi istaskum lugoza shumutmirati wasim kao pravi muslimani laha ta'ala mulim muadhanas ucno do nikoga sebo istaskum lugoza shumutniko cumi ne samo to kai muslimani su hadisi koji govore o temi koja se u fikskim dijelima naziva mahvoratul ihram. Znači, stvari koje su čovjeku zabranjene da ih čini dok je u ihramu. Znači, dok je u ihramu. Da obratite pažnju, znači, kada su pitanju prestopi u Hadžu. hađu, prestope u hađu možemo podijeliti na dvije vrste. Znači, prvo, da čovjek uradi prestup kada je u pitanju sami čin, obreda Jelored na primjer kao što na primjer učio bilo na znači da primjer čovjek ura da čovjek tavafi bez abdesta Jelored jel da ostavi neki odvađiva hadja jel desi se na da čovjek ostavi ruku i nešto sluša u tome znači to je jedna vrsta prestupa Druga vrsta prestupa je da čovjek uradi prijestup kada je u pitanju hram to jeste znači stvar kojoj mu nije kojoj mu nije dozvoljeno I zato rekli smo znači da čovjek kada obuče ihram znači rekli smo Isto je tako što znači oblačenje hrama, da je to šta? Je to samo oblačenje? Nije. nije nego je to nije. nije. To je namjera. Dobro, znači čovjek kad obuče hrame, znači sve dok je u hrama određene stvari su mu zabranjene. Je tako? To smo rekli više puta. Dobro, sad se postavlja pitanje ovdje. Koje su to stvari, koje su zabranjene? Koje su to stvari koje muhrim, znači ne smije, ne smije da čini. Obratite pažnje. Prije nego što počnemo, što pročitamo hadis, Znači, ja ću ukratko spomenuti znači, te stvari koje su zabranjene. Islamski učenjaci, jedan broj učenjaka, pravnika, je spomenuo deset stvari, znači deset vrsta, deset stvari koje su zabranjene čovjeku da je čini dok je u hrama. Ono što je bitno sada, za večerašnji ders, jeste da ove stvari, šta, popamtim. Znači, koje su tu stvari, koje su znači, zabranjene čovjeku da je čini dok je u hrama i da razumije šta znači to. Kasnije će doći Govor o tome, obratite pažnju, šta se čini ukoliko čovek učini taj u Ukoliko učini taj prijestup, šta čini? Znači, i kolika je, da kažemo, kolika je fidija, znači, kolika je nadoknada za taj prijestup što je učinio. Jel u redu. Međutim, ono što je bitno sada, znači, jeste da znate, da zapamtite ovih devet stvari, znači, koje su zabranjene da čovjek čini dok je šta? Ihrama. Prva stvar koja je čovjeku zabranjena, jeste uklanjanje, znači, da kažemo preciznije, znači, kuranskim izrazom, halku šaar, znači, brijanje dlaka. Znači, brijanje dlaka, znači, vi možete staviti kao brijanje dlaka. Znači, brijanje dlaka, znači, bilo, od odma kažemo, znači, dlaka na glavi, znači, ko se, ili bilo koji drugi dlaka na tijelu. I bilo da se radilo o, znači, brijanju, ili da se radi na ono nekom drugom vidu uklanjanja. Međutim, namjernog šta? Uklanjanja. Za razlog, ko bude nešto što nije namjerno, na primjer, da se čovjek češe znači, po glavi i da dlake, da dlake opadaju. Znači, to to se ne podrazumijeva. Znači, nego ono što je zabranjeno, znači, jeste da čovjek, znači, glava, e, kosa na glavi, dlake na glavi, ili dlake na tijelu, da ih šta? da ih da ih uklanja. Milo brijanjem, bilo neki drugim, znači inačno, znači ili da ih čupa i slično, bilo da ih čupa i slično, slično tome. Dobro. To je prva stvar. Druga stvar jeste da čovjek isto tako, znači kao što smo rekli, uklanja, skida dlake, isto da tako čovjek skine, odkloni ili da kažemo, znači da kida nokte. Znači druga stvar jeste kidanje, druga stvar jeste kidanje noktiju. Znači druga stvar jeste kidanje noktiju. S što ovdje, znači možete zabilješću zaradi ili crtca, znači ukoliko bi se desilo naprimjer da se nešto desi čovjeku pa da nokat pukne, pa da čovjek to otkloni, znači taj dio, znači, to, znači u tome nema, u tome nema zapreke. Znači prva stvar je koja? Kraćenje Znači prva stvar je kraćenje, odnosno uklanjanje kose, druga stvar je šta? Rezanje. Rezanje, rezanje, rezanje nokoti. Dobro, treća stvar jeste pokrivanje glavi. Znači, druga treća stvar jeste šta pokrivanje čega pokrivanje glave pokrivanje glave Mađutin kad se kaže pokrivanje glave na što se misli Znači misli se pokrivanje glave ha, odmah što se nešto pokrije I što je znači da kažemo običajno da ljudi s tim pokrivaju pokrivaju glave na primjer kapa Na primjer da čovjek pokrije glave kapom ili da stavi neki da stavi neku krpu na glavu i tako dalje znači to se smantra pokrivanje glave Što znači na primjer ako bi sad da čovjek stavi nešto na glavu i nosi zato što u dosta sredine na primjer pogotovo u Africi znači kudi tamo naučili da nosi na glavi i zato vičete na hanđu, na unuti, na tako ljudi znači stavi na glavu nosi tako onaj stvar znači naučili su ono da samo stave i hode razumije što drže rukama ne drže ne drže ništa. I ljudi znači da čovjek tako desi se znači to nema zapreke, to ne ulazi u šta u pokrivanje glave. Isto je tako kao ako bi čovjek pokrio glavu s nečim je odvojeno od njega. Na primjer kao što je kišobrane. Znači imali zaprike sa tim, znači nema, nema zaprike sa tim. Znači da se čovjek zakloni ili da stavi bilo šta da sa nečim onaj, se zakloni, imali zaprike nema zaprike. Znači tako da se vozi u autu. Znači ko, što, što je šta na, naštriveno, znači nema zaprike. Iako je nekad, znači bilo davno, davno je bilo lemije koje je smatralo znači da nismo je čovjek da putuje na hađa koji ima krov. Ako aut ima krov, pa ljudi kidali krovo i tako putovali, putovali na hađa. To je ostalo donedavno, kod šija, kod rafidija. Znači mislim, ne znam da li još uvijek i dan danas, znači kad putuju, znači dok smo im nema ništa, nema ništa. Međutim, ovo je bilo kod jednog broja pravnika, međutim mišljenje, znači znači ispravno je da je, znači, je šta, znači da je da je stvar, da je stvar <coughs> dozvoljena. Dobro. E, četvrta stvar, znači još hajde ponovimo, prva koju smo rekla? Vrijanje. Je ja li tako? Drugo? Rezanje <rezanye> noktiju. Treće? <tretje. rezanye> Okrivanje <rezanye> glave. Četrta stvar oblačenje odječe. Znači izraz, obrate pažnju, izraz kod pravnika jeste lubisu al mekhid. Oblačenje živenog. Je, je li ovaj došlo izraz z Kur'anu ili sunnetu? Lubisu al mekhid. Azize. Lubisu Mienu. Znači, šta je mekijit? Znači, mekijit je, hajit je konec. Mekijit, znači, je konec. Znači, mekijit ono što je šiveno. Jelo rejtu, ono što je šiveno. Znači, ko šli je šta? Šiveno. Jelo rejtu. Dobro. Izraški od pravnika, kada o to je, dječi, znači, odi se misli? Pojasnjeno, to oblačenje odjeće, znači u smislu pantala, košulje, prsluka, jakne i tako dalje. Jelo red. Kod pravnika, pravnici to kažu oblačenje mahita. Ili jedni kažu muhita. Ne ha, nego ha. Ili, mah, ili mahita. Ne isti. Ovo da znate. Oblačenje šivenog. Ova izraz oblačenja šivenog na ovakav način nije došlo u Kuranu ili sunnetu. Ovo su... Ona lama spominje da prvi koji koristi ova izraz je bio ibrahmin nahevi. Znači od pravnika tabiina koji koristi izraz oblačenje šivanoga. Ono što je došlo u sunnetu, tačnije jeste, kao što će doći Hadisu koji je već raz prvi, da se ne oblače pantale, da se ne oblače i košule i tako da Međutim, šta ovdje želimo da kažemo? Šta je namjera pravnika kada kaže oblačeni šivanoga? Je li namjera toga? Manje više kad pogledamo svako uplatno je skoro je tako? Dobro. Desni se, na primjer, nađuješ krpu koja je, na primjer, šivena iz 3, 4, 5 komada. Je to zabranj da obućeš? Nije. Nije. Znači, ono što je zabranj da obućeš onirama od jeste odjeća koja je šivena, da kažemo namjenski, za čovjekovo tijelo ili za čovjekov ud. Jel u redu? Znači, ono što je krojeno, da kažemo, u smislu šta? Ha, znači, došao i sašio čovjeku, znači, prsluk. Uzo, na primjer, i da čovjek može napraviti rukave. Isto tako, znači, pantale, ovako ko što su ove, da kažemo, što, što mi zovem brmude, duže brmude, znači sve to sve to spada po to. Znači sve što je šiveno, obrate pažnju, znači u lama kada kaže oblaćenje šivenog, potim podrazumijevaju šta, znači potim podrazumijevaju sve što je namjenski šiveno, da ga čovjek obuče. Znači, bilo da se radilo o pantalama, bilo da se radilo gore, na primer, nešto da bude na oblik košulje, na oblik prsluka, na oblik e, znači, nekog odjeće bilo kakve, znači sve to šta, znači sve to muhrimu zabranjeno, zabranjeno da nosi. Što znači, na primer, čovjek hoće sat, ima sat na noci, ili u redu, znači, da li to ulazi u tu zabranu? Ne ulazi. Čovjek ima na cipalama, šiveno, na popučama, na primer, je to ulazi? Da je to zabranjeno? Ne. Imaš, kaiš. Znaci hađija nose kaiš. to tako opšiven. Da je to zabranjeno? Ne. Znaci ništa od toga nije zabranjeno. Ono što je zabranjeno je šta? Znaci, znači što je šiveno namjenski a? Što je šiveno namijski kao kao odjeća. I zato znači na koji način hađija oblači znači svoje rane, znači biva tako što znači dole savije. Je l' tako? Kao se zove ono dole? Naci, kadolo kad se nađu na umri kadolo pobumotaš platno, ono iza, pa ču ono senzore iza. Naci iza reno što pokriva, znači što kod što suknja je ono bez odozdo što počinje. Naci što, što, što, što najviše liči znači suknja. Jeluri je. Dobro. Naci to je, to je iza. I gore znači isto tako da uzmene što i pregledni, znači to je, znači to je odječa, to je odječa mu rima. Znači, to je odječa, to je odječa mu. Jeluri je. Peta stvar je šta? Miris. Znači, peta stvar koja je zabranjena muhlimu, jeste, jeste da se šta? Da se miriše. Jeste da se šta? Miriše. Znači, kad uđe ovi hrame, nema mirisanja. Može, međutim, čovjek kad oblači hrame, može li čovjek kad obuči hrame da se namiriše? Može li se desiti? Znači, vidiš čovjeka na mikatu, ovu u kojoj hrame miriše se. I ti kaže, ne, ne smijem se mirisati. Može li biti da je čovjek odezvo? Može. Može, znači čovjek obu kodjeću, ali nije još učiti hram u smis da je zanijetio. Nego šta znači, kad se čovjek, znači, reksmo, znači okupa se, istušira se, otkloni dva kako želi, znači obuči hram, slobodno se namiriše. Jel u redu? Zato što još nije zanijetio. I onda, kad zanijeti, kaže, ali bejk Allah, ma e gotovo, ušao su, ušao su. toga nemaše. da neko će reći, miri se i dalje, čuje, nema zaprake. Međutim, onog momenta kad si šta, kad si ušao i hram, ne smiješ, ne smiješ šta? ne, smiješ, ne smiješ da se, ne smiješ da se mirišiš, dobro. E, postoji sad ovdje dosta pita, postoji, da kažem, jedna broj pitanja, na primer, jedno ti pitanje korištenje sapuna. Znači da čovjek, znači sapun, vjećina sapuna šta? Ima, ima miris. I znači čovjek, znači kad opere, posto toga ruke, ruke mirišu, ili šampun. Naci, na vez za nazog dali je osobi koju znam da doznam da se istušira, da se kupa dozna. Naci, dozna da se kupe, da se istušira. Dob. Međutim, da koristiš sapun, da koristiš šampon, kako je propisalo da toga kako je propisalo. Mora razloženo. Ima rezan. Razložen. Za sledeći put, naći da nam spomene što. Zbogose znači, da stole mi koji za meni. Znači, koji koiza, Načelo čovjek koristi sapun, šampon, zato što kažu, ne ispiris. Načelo ja mogu pravno da kažu čarp da koristi aran, u kojoj stabilno, znači zato što postoji neki zafran i tako koji se koristi u nekim hranu. i to je zabranjeno. Međutim na primjer Šejh Osimi dozvoljava. Zato znači da, znate da ima oni koji dozvoljava Šejh, iako je ihmo dva mišljenja, moje prije mišljenje desmatovo da nije dozvolno, pošto ga u Šerh Mumti kaže da je dozvolno. Znači kaže zašto? Zato što kažu da to, da, da to nije miris u smislu da se čovjek miriše sa njim. Naci na Amera Čovjekovog, znači Čovjekovog mirisanje. Znači, Ma da opet znate da čovjek smije, znači misli i, i, i, i sami še kaže da u preznie da čovjek ne koristi. Međutim da znate, znači samo ovi stvari što su pet dotaknuti najvažnije, međutim da znate da ako vidite aj ove stvari postoje, postoje razilaš. Dobro, ovi, spomenuli smo nekoliko stvari pet. pet. Koje je to opet stvari? Na, no. Hasan, koje je to bi stvari? Blastmemo, sančiš, eto da, sanjam od lakice, Da, tanki da, Dobro. Da se najmirišemo. Dobro. Da ne nosimo naj. Ano, ko plato Dobro, odječu. I šta ostalo je? Usta, pokrivanje glave. Pa. I pokrivanje, pokrivanje glava. Dobro. Zapamtite se. Ove pet stvari za ove pet stvari je vezana fidija se tamo Znači, za, znači, za ovih ovaj pet stvari, od, od onih 9 stvari je vezana Fidija. Znači, za ovih ovaj 5 stvari je vezana Fidija. Znači, nije svaka, da kažemo, nije za nadoknada, da tako kažem, za svaki šta? Za presnopisni. Je li tako? Mi Dobro. Znači, za ovaj pet stvari, za ovih ovaj 5 stvari je vezano šta? Fidija. Šta znači Fidija? Šta je Fidija? Znači, Fidija je iskup gdje čovjek ima pravo da uradi jednu od tri stvari. Znači, brate, pa jednu od tri stvari koju on želi. Znači, ovo je alat da odabere. Znači, jednu od stvari koju on želi. Koji mu je iskup? Iskup mu je. Da posti tri dana, da ne hrani siromaha, ili da zakolje kurban. Znači, ovdje sad, većinom kad kajemo da zakolje kurban, znači, mislimo da zakolje ovcu. Jel u redu? Ne krabu, ne devu. Znači, nego da zakolje da zakolje, šta? Da zakolje ovcu. Znači, to je Fidija. To je vjezano za ovi pet stvari. Jel'o red? Znači, rekli smo šta? Brijanje glave, podnosno, glaki. Drugo, nokti. Treće, šta? Pokrivanje glave. Četvrto? Odjeća. Odjeća. Odjeća. Is dobro? Odjeća. Glava, miris. Jesmo spomenuli pet. Ovi pet stvari, znači, otkup za nješta, Naci pa ste neka se desi znači ljudi stan samo da je kurba nije kurba zove sorry ili tri dana ili 6. siromaha 1, 2, ili koju znači sutra nema dersu ponedjeljak pa koji god da upita može ovo da zna odnosno malo pošto jako bi postio ili ne mora odma kako se kaže da zaposte znači slo, ovo znači odma hoću da znate dobro sada je ima 60. pristup jeste znači lo Ubijanje, ubijanje u lovu. Međutim, lovu koji je kakao, koji je kopneni, znači nemorski. Znači, može čovjek da lovi na moru, ako je u hrama, može. Znači, ono što je u moru, u rijeci, može. Međutim, ono što je zabranjeno jeste šta? Znači, berri vahši. Znači, da lovi ono što je šta? Znači, na kopnu. I, znači, što je vahši, što je divlja Jel u redu. Znači ono što je na kopnu i da lovi životinu koja je divlja. Znači koja se koja se lovi. u redu. Znači ne, ne sad dođe, razumiješ, na primjer, morim da zakulje koku. Može li? Može li lezi iz koku? Može, li? Može, li? Može, li? Može li? nije to lovi. Znači, da zakulje, kur, da, da zakulje ovdje. Može li? Može. Ođe, znači, ne smije da lovi. Na primjer, da se desi, na primjer, da ima zijec, a? i hoće da ulovi zijec, a i... Tup, tup. I ulovi iz jejica. Može li? Da može. Znači zato ima posebna, posebna fidja sad. Znači da, da za lov je posebna fidja, ovo se saskora ne dešava. Znači da ovo je posebna fidja i nećemo pojasniti, pojasniti kasnije. Također, znač, ono što je obitno ovdje jeste da je muhrimu zabranjeno, da jede, što je on ulovio, što je radi njega ulovljeno, iako k toga će biti raziraženje, ili prilikom čega je onom pomogao. Ne, ne, ne, ne, znači ovo sve prilikom šestov, znači kad kažemo lovljenje. Znači ne samo, znači njimu je zabranjeno da ide ono što je šta on olovio, što je radi njega ulovljeno ili što je vam pomogao. Na primjer, došao si, vidio si, bio su je nama i rekao ti maša babo meke, rekao ti, hajde malo, izađem u pustnju. Izaš se tamo u pustnju i šta ja znam stvari, koji mi lovi, vidio si, hup, i kaže, haj, haj ti je i ti je uloviš. Ili on lovi i ti kaže n Znači, sve te tri stvari su haram da jedeš. Znači, smatraju se kao da je meide, kao da je uginula, znači kao da jedeš ono što je uginulo, kao da jedeš ono što je šta, kao da jedeš ono što Međutim, znači da čovjek zna da čovjek zakolje, znači na primjer koku, da zakolješ, znači nema zapreke, nema zapreke. I kasniješ doć kvadisma, znači isto tako da čovjek ubije ono što je, znači šta? što je dozvojeno da se ubija, znači postoje životnik koji dozvojeno da se ubija i ubijelu u haramu, na haramu, to me će doći kasni. eh, dobro. Znači, reksmo za lov je koja, znači, kakva ne dok ne da, doći kasni, znači baška. Sjedman koja zaprena je da čovje čini u ihramu, jeste šta? Da se ženi, znači da se ženi u to ne može, znači, ovdje ja sam s babom nađu, zna li laha babra, zna išli u ženu eh, dobro. Sad prvo šta znači? Čo je da soženi so vi hram? Znači akt je neispravo. Znači ne samo da je zabranjeno, ako nije validan. A akt nije validan. Iako će kasnije dozit, ima razina ženi. Kod Hnefija, a oni imaju drugačije malo to. Međutim, većina u Leme kaže da akt, kao akt, da je šta? Da, da je šta? Ne, ne, ne. Znači oveć u Džunghu Leme kaže da akt je neispravo. Dobre, kome je, kom je taj koji? Znači šta? molim ne smije da, da čini. Znači prvo, da se ženi on. Jel redu? Da se ženi on. Znači došao čovjek nađe u ramu, drži daaj, hoće da se oženi ili da se oženi. Znači i oženi ih Dođu tamo, razumiješ li? Oženi. Znači on je sad šta? Jenin. On je ženjen. Znači on je mlad oženja. Znači nije mu dozirano. Znači tako mlada, znači da ona u ramu, Znači, nije doželjno. Znači, da jedno od njih bude ove ovaj rama, a nije valida. Isto je tako, da čovjek bude staratelj. Je li to u redu? Znači, dođe, ne, nije u redu. Ne da bude šta, ni da bude staratelj. Isto tako, znači, kao što će doći od Isu, znači da muhari niti ženi, u smislu sebe niti ženi drugog, u smislu da bude staratelj. Niti biva vekiv, punomoćnik. Znači, sve te stvari, znači, on se ženi, ona se udaje, on bude... Da, bu, da bude staratelj, znači, da bude svjedok, a, ili da bude svjedok, svjedocijnik. Znači, svjedoč druga. Međutim, da bude, mla, bude mladoženja, da bude mlada, da bude staratelj, da bude veki znači, sve to stvari koje su šta? Zabranjene i ukoliko ne kod njih bude u aktu, znači, kakav je propis? Akt nije validan. Akt nije validan. E, osma stvar, osma stvar jeste polni odnos. Znači, Doće kasnije, znači ne samo da je de, deveta stvar, će biti se ono znači što je vezano za polni odnos, odnosno uvodi za polni odnos. Znači, na primjer, da čovjek dodirne ženu, da je poljubi. Znači, sve to ukoliko je sa strašću, kao što će doći, znači sve to za. Međutim, sad je ovdje pitanje polnog odnosa. Znači, šta ako se desi da čovjek u ih ima polni odnos? Kako je propisao ga? Kako je propisao ga? pokvaren hađj. Međutim, jele baš baš uglje pokvaren hađj. Ako bude prija. Brate, pažnje, ako bude prija, znači prvog skidanje, prije prvog tahallula. Znači ko je biva kada prvo bude bacanje bacanika municije. To je tahallul al-awwal. Ukoliko tada bude znači prije toga bude pol mi odnos, znači njegov hađž je ne ispravan. Jelo red. Znači goto. Ima li kakve šanse da popravi hađž za kurban? zapledio kada zakacuje da deev, je gdje zadeva samo da mi budem znači <coughs> eli prija prvog tahallula imu polni bos ha znači hađžem da is Nači, čo čo je ispravan znači sač trektada rad gdje se vraća ne mora znači eto je sad tako grate pa znači hađžmu je pokvaren mora hađžmu pokome jutti mora da nastavi s obredima hađža Znači mora da nastavi s obradima hajđa, znači ne samo tako da prekine. Znači hajđu je znači još jednom, ako je prije prvok tahallula, znači prije prvok skidani hrama. Ako ima polni odnos, hajđu je šta? Pokvarili. Ali mora da nastavi s obradima hajđa, ne smije da kaže šta, ja se kupim kući. Znači da nastavi s tim. I tako onđer mora još dvije stvari da uradi. Znači... Radite je stvari što je učinio da zakulje devu. Znači obavezen je kurba, međutim koji je rovca, nije nego deva. I šta mu još ostaje obavezeno? Da sledeće godine govihače. Znači sledeće godine mora da obavehače. Jel u redu? Znači još jedno, znači, ko ima polni odnos, na primer dođu u Ihrama i <kuh> u Ihrama su, i prije prvog pri, pri, tahallula, Muda polni polni odnos, znači šta šta smre hacc. Ne, ne ispravno. Jeloude drugu. Mora da ga votuni. Treći. Mora da zakolije da je četvртоg šta nema. Da se da. Kas sljedeće godine dobro hacc. Dobro. Vduti mm. man ko bude polni odnos poslije prvog. Znači čovjek otišao, šta? Baće kamenje skinose. Da tako skino skino je ram. Znači do časnije oni bacanja, gdje bude sledeći, odnosno do, do, do, do drugog tahallula, znači, sve mu je dozvoljeno, osim polnog odnosa. Znači, gotov, sad može vam tako skidati hrame, može da se miriše. Međutim, nesmije da ima polnog odnos. Ako bi imao polnog odnosa, je mu hađ pokvaren? Mm. Nije mu pokvaren, međutim, mora da šta? Mora da zakolje del? Kurpan. Ne, da zakolje kurpan. Da zakolje, Dobro. I deva ta stvar, znači, pogledajte ovdje šta je? Odef idija. Znači, u prijethodnoj, znači, kada u pitanju akt, to nismo rekli, izvinite, da se vratimo, kada u pitanju akt. Znači, da se čovjek se venčo? Jelorijedno. Znači, bio strana ugovora. I skontaj da, znači, brak nije validan. Dobro. Međutim, šta, koje mu da? Koji mu iskup? A? Ništa. Sigurno. Jer to djela nije... Šta nije? Pa nije validna djela. Dobro, A ko je iskup? Na predu ne validno djela, naprijed predstup. Šta je iskup za to? Fidija. Samo je Fidija? Samo je iskup? Svaljno. Ovdje nema iskupa. Znači za ovu vrstu nema iskupa. Evo redu. Za ovu vrstu nema nema iskupa. Dobro. Znači za polni odnos smo rekli što znači polni odnos. Znači kakve iskupa koji prije i posle drugog taha. Ka seče dole, ka smo šta je prvi, šta je drugi, ha. Važno je da zate izraza prvi i drugi tahlum. Znaci prvo i drugo skidanje, znači jedno je kak skineš ih rame, samo što tim tosim. Polnogodinu, polnog samo da ima još jedna stvar, znači gdje? Znaci kad učiniš onda može imati polnogodac. I i stvar koja deveta stvar jeste znači odnos muža i žene, međutim mimo polnogodac. Znaci kad kažemo polno odnos mislimo sati nešto. Kad kažem polno odnos mislimo, znači polno odnos u smislu Kada uđe polni organ muškarcu, polni organ žele. Znači, ono, znači, poslije čega je obavezno šta? Kupanje. Sada, deveta stvar je, odnos, između, odnos da dođe kontakt muškarca i žene sa strašću, međutim, nije došlo polnog odnosna u smislu, znači, da je obavezno da je obavezno kupanje. Znači, u smislu da je ušao polni organ u polni organ. Jel'o li jedu? Ovdje, u osnovi, znači, sve što je sa strašću zabranjeno, znači, da čovjek... Zagrli ženu sa strašću, da je podubi, da je dirne, znači ništa od toga ne smije dokti ih realno. na naprimad, desi se, idu, znači radi gurža, uzme ženu za ruku, ha, i vodi je, idu. Je li dozvoljno? Dozvoljno, znači, ako nije sa strašću, dozvoljno. Međutim, svaki drugi, znači, kontakt, jeste šta? Znači, jeste, jeste zabranjeno. Dobro. Međutim, nije isto ako se desi samo to, i naprimad, desi se da nije došla do izlaska sperme i da je došlo do izlaska da je došlo do izlaska spermije. Jedan broj lomen kaže koje je došlo do izlaska spermije, znači koja je Fidija, koji je odkup. Znači jedan broj lomen kaže da je odkup da zakolje dev. Znači da zakolje dev. Jedan broj lomen. Ovo je sad mesena koji je građeno ičite. Međutim, drugi kažu da je Fidija kao za sve druge presu, pa međutim šala i talo, o Znači, još dvoje. Dobro. Koji, koji je devet stvari koji su zabrani dok je čovjek u ih Kraćenje kose. Ne gledaj mi jem uknu. Onda, hajde. dlaka e, sa tijela, Ostranjivanje noktiju. Dobro. Onda, stavljanje e, kape. Neće, vaš pa će pukti glavu. Onda, oblačenje šivene odjeće. Onda... Znači, sat, na primjer. O. Nije to. Dobro. Na ciparano da imamo. Nije ni Ono što je krojeno, ona... Nije ni to. Ono sve za Onda... E, mirin... Prste. Može Kristine. Može. Može nema ja. ja. Nači, kaiš. Može. Može li torbicu? Može. Može li rusak? Može. Dobro. Dobro, dalje? Onda uh, mirisanjem. Dobro, za ti, za ti pet stvari spomenuti. Nači, šta je otkup? Jedna. Fitriya. šta je vidja Muhajju? As-post-fitriya. As-post-fitriya. Nači, vidje isto oko posta, je l' tako? Čovjek kad ne može star star da posti, on nistao tako u Fidiju. Znači sto tri dana, posti šest, sromaha, nahrani, a? Znači čovjek u Krivu može zaprosti, od li zaklati kurban? Ne, tamo je Fidija, baška je tamo Fidija, baška ovde Fidija. Znači tamo je Fidija, znači ako čovjek ne može da posti, star, kakva je Fidija za njega? Nahrani, sromaha za svaki dan. Ovdje je Fidija koja? Tri dana, šest dana ili da zaklije ovcu. Dani, što je zabranio? Lo. Lov, međutim i lo.. Lov na koga? Znači uzmeš sad razmiješ ko koji gonjaš. Nije, nije domaće životinje i ono što se lovi. Dobro. Onda da se ženi. Dobro. Ili da ženi nekoga drugog. Dobro. Na moru. Na, na moru. na moru može. Može na moru da lovi. Mor može da lovi. Onda, znači da se ženi da ima sponodno sa ženom. Dobro. I da ima kontakt sa ženom. Dobro. Pa se ovo još jednom naponi, znači ono što je najbitnije sada da da da, da, da ove stvari znate na brojat. ono što je najbitnije sada da ove stvari znate šta po brojat. Znači kasnije ćemo doći do po poglavlje, znači posebno će biti govora o znači fidi, znači kako biva fidi. Dobro. Pozdravio ih ram. Prenosi se od ibnomera radijallahu anhuma da je Allahu poslanik bio upitan o tome šta osoba u hranu može nositi od odjeće. Rekao je, neći nositi košulju, niti turbane, niti sirvale, niti se, niti mestve, osim ako ne, neko ne nađe papuče. Onda neka nosi mestve, ali neka ih potkrati niže od članaka i neka ne nosi ništa od odjeće koju je dotakao šafran ili verst mutafek un عليه ovo je muslimanski taj hajše da khusaj znači se od sirvale ne znači nasti košlo niti turban dobro niti ove dobro šta piše tu sirvale šta sirvale šta je sirvale ove sirvale veš pa ne široke pantalone donje veš pa ni veš a koriste za veš Onaj, dobro, gaće li, našao je gaće li. Znam ja što imam Dobro, ja. šarvale, dobro, hajde da hađemo šta dalje. Niti burnuse. Šta je burnus? Berani, beranis. Šta je burnus? Dobro, hajde. Niti mestve. Dobro. Osim ako neko ne nađe papuče, dobro. onda neka nosi mestve, ali neka ih potkrati i niže od članaka. Dobro. I neka nenosi nosi ništa od odiće koji je dotakao šafran ili vers. Dobro to so, hadis hadis Buhari Muslim o oh, znači stvari da je poslanik sallallahu alajhi wasallam bio u pitan u stvari koji znači šta će mokri osoba koja je znači uirano šta će oblači šta neću oblači koji je poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao šta neće oblači prvo je rekao neće oblači la talbasu al-qamis qamis znači kamise provodi kao košulja i to je otprilike nešto što odgovara znači današnjoj košulji majice. Znači misli se ono što ima svoj rukav. Znači što je tako znači šiveno da ima šta, da ima da ima rukav. Načelo smo pojasniti, znači kad smo rekli znači bino šta što je obšiveno, znači što je krojeno, znači sa ciljem znači sa ciljem nošenja. Drugo, poslednji starlaon sam kaže vel alama niti turbane Naci šta je amain je množina od uh, a, amain. Uh, množina od reče imam. Naci ono što se mota, što čovjek mota na glavu. Naci rek smo da čovjek ništa neće stavljati šta. Naci da neće pokrivati, al tako da neće pokrivati glavu. Dobro. Wala znači, sirval, Naci sarval otuga na hebrejski naš reč sarvale. Naci to je uh, isto kao majica. Naci što ima rukave, samo što je zašto za noge znači što je krojeno, znači da ima, da ima nogalice. E sad potom može da uđe, znači da kažem današnje pantale, današnje bermude, znači ovo što Arapi nose, da kažemo ispod, ispod galabije, znači oni nose ove tanke pantale, i zato Mema kaže to donji veš, znači on to koriste, znači kao, da kažem donji veš, i zato naprimer, kod na Saraje od je na nahođeni na umru, I kupi one dole onaj širotki. Ode, dođi i samo tako nosi. Znači to oni kuriste kao donji veš, znači to je kod njih tako, da tako izađe. Znači to je kod njih vruka da tako izađe. Znači to je u dugim gačima izašao. Znači znači ono što, ne, što donesu raja, što se donije, ono se hađe i Znači ono oblače ispod galabije, znači koji puste, puste od ozdo. Dobro, znači bilo, uh, još jednom ponavljam, znači, znači ne smije šta, znači bilo s rado pantalonama, Naci bilo o čemu šta, znači o Bermudama. Bilo ovim, donjim, donjim vešu u smislu arapi što nose, bilo šarvale, znači što što se što nose im u mi što danas se nose u nekim sredinama, znači istoično i naši šarvalma, znači nose nose je Turci, oni isto tako kurdi. Znači kad dođu kurdi, Zirake, oni kurdi iz Iraka i tako dalje, oni nose te, znači se također znači veš u smislu što se kod nas koristi kao da oni veš. Znači gače. Znači sve to je zabranjeno šta da se Zato sve to je zabranjeno da se nosi. Dobro, kaže Walal Baranis. Baranis je vrsta odjeće znači, koju su Arapi koristili, međutim, u smislu kao pokrivača, najviše danas nato me liči one abaje ženski. Međutim, to je bilo odjeća znači, koja počinje od glavi, jel u redu. I zato jedan broj lome kaže da u današnji vremen to je najslično ono što nose Marokanci. Znači oni imaju, kako se kaže, neka puljače i ide ide ispod kao šta? Kao glavi. Kao, kao, kao grtač. Razumiješ? I žena ono, kako se kaže. Znači to je to je veranis. Kaže walel hifaf. Znači ovdje je prevedeno kao mesto, gledajte. Hifaf je sve ono što se stavi na nogu. Međutim što se stavi na nogu da, da ide iznad, iznad, iznad članaka. Što znači da bi danas u to ulazi šta? Znači čarape da obuče, cipele iznad članaka da obuče. Znači sve to šta? Znači sve to zabranjeno. Znači sve to je zabranjeno. Ahadun la yeđidun alaini fal yelbe silh ufein. Osim da neko ne nade, znači šta? Da ne nade, oh, uh, da ne nađe uh, da ne nade papuče, pa on da neko buče, da kaže mu ve mest. No takko rečeno. Znači, osnovaj da či muhnem nositi šta? Papuče. Dobro, kaže osim, znači da ne nađe papuče neka on da, neka onda da nosi mest. Ale se kaže odu hadisu, znači, brate paži, znači papuče su so šta? Papuče. Meste se ono što iznač, iznačlana je lori jedu. Majuti modne se kaže kone, kone nađe neko buče šta neko buče šta neko buče je meste. Al se odu hadisu kaže uvali hi qta'hu ma asfala minal ka'bain. -ka Al ne neki odkine izpočlana je. Ne neki otkine od kako izpočlana je. Kod imama Ahmeda kod hanbelija ovaj hadisi da rogirana. Ovaj dio hadisi da rogirana. Ovo neki otkine. Znači, kod, to, kod jumhuru, nije to derogiran. Kod žumhuru laminije nije derogiran. Jelo red? Međutim, isto tako, kaže neki otkine ispod člananka. Znači, šta, ispo šta je ispod člananka? Šta je članak? Kod Šafija i Malikija je ovo članak. Znači, što... Međutim, kod Hanefija, Hanefija kažu da je članak kad u pitanju hađ obu ovde na ne ovo, na ovde. Da je ovde članak. Ovde je članak. Načini što je nema poznato da koji članak to je kod džumhurolem, da džiti kažu da je članak kod kada je u pitanju kada je u pitanju hadž. Majiti merku sa na ovo, znači da je šta? Da ovo je ovaj propis, da ovo je ovaj propis da rogi Iran. Načini da je propis, znači kod znači hanbeli kažu da je to, da je taj propis garoti. Dobro. U svakom slučaju da se vratimo, znači ukratko na ovaj hadis. Znači ono što je bitno. Znači, da, e, za ovaj hadiz da znamo, prvo, e, nismo rekli, sve ove stvari koje su spomenute, ovo se odnosi i na muškarce i na žene, je tako? Samo na, samo na muškarce. Znači, to je koncenzu sveme. Znači, zabrana oblačenja, znači, odjeće koja je šta? Šivena. Koja je šivena. Zabrana pokrivanje glave, odnosi se, na koga samo? Odnosi se na muškarce. Znači, žena oblači sve. Znači, od glave, normalno, do čara, pa... Naci žena se oblači znači nema ona jedino što je znači otomajemo ako god da govorite što žena, što žene ne smije jeste da, da pokriva lice znači i dosta ona kaže ne da pokriva lice nego da obuče nikab a kažeo nisi oblačen ni nikaba i pokrivanje i pokrivanje lica otomajemo otomajemo doći znači žena je jedino se jedino se tu jedino se tu razlikuje dobro znači obje sesari s odnosi na koga odnosi se muškavac Pa znači še znači zabrana oblačenja čega, znači košulja. Znači u ovom hadisu je spomenuto šta? Znači zabrana oblačenja makhita. Što smo rekli da pravnici ne zih. Međutim pogledaj, uva hadis je osnova kada je jedan od glavnih hadisa kada je u pitanju mahzhuratul lihra. Nikde nije spomenut izraz makhita, nije u drugim hadisem. Rečmo da je to izraz koga? Znači da prvi koji kurisi Ibrahim il-Naha'i. Ili, razumeš, uglavno od vremena, od v Dobro. Eh, međutim kada ulema kaže makhid ili muhid, na što misli, znači što je šiveno, na oblik. Dobro. Nači al kamis i otoga. Al amai misli i sa šta? Pokrivanie glavi. Saravilat. Znači reksmo šta je? Znači z toho što gore sa rukave, ovo što ima? Nogi. Al baranis istota kodija če međutim ko ima i šta? I pokrivanie glavi. Walel khifat. I reksmo, nači muhrim, znači da kažemo jednostavno što obudj papuče. Jelur jedin. Znači oblačim. Ima zapreke da ste popuče po, po, po opšivane. Znači nema nikakve zapreke. I sve ovo što smo rekli, ovo se odnosi na što? Znači ovo se odnosi, ovo se odnosi, ovo se odnosi na... Uškar, U... nismo završili hadisa. Walatelbesu še'an min afi'abi mesah uzza'afran walalvors. <us> I neka ne oblači ništa, neka ne oblači ništa doteče što je dotako šta? Šafran <us> ili Wars. Vors isto je tako, znači vrsta, znači mirisa. Načemu mnogo znači, znači ovukazive nešto na zabranu korištenja mirisa, na zabranu korištenja mirisa na odjeću, na odjeću ili na tijelo. Načemu brate pa znači bilo korištenje odjeću na tijelo znači zabranju. Izuzeje tako je samo, znači šta, šta smo rekli, kada čovjek oblači ihram, prije nego što je zanijetio, da se tada da se tada namiriše. Prenosi se da, da je šera delo Ibn Hader rekao, miris mirisala posanika, sallallahu posallallahu alejhi ve sellem za ihram, pre nego što je ušao u ihram i nakon prvog otpuštanja kada je sve što je bilo zabranjeno u hram dozvoljeno osim žena prije nego što je tawafio oko Kabe mutafekun alay. Dobro, ovo je radi iskleta, znači hadi jasan znači ukazuje našto što? Znači kaže Aisha radila talat, ja bi mirsala usani kana hisalat wa salam kabeti odabu chehram, prinugo šta? Znači kad bi ti odagobući prinugo što bi ušao, ušao u hram. I također kad bi ga mirsala, znači kad bi ti da učini tawaf. Znači to će doći Znači kada bi se skinuo, znači kada smo rekli prvo o skidanje ili priblije i znači dozvoljno je sve osim od... Znači od tih koje je dozvoljno, dozvoljno je? miris. Znači čovjek kad krene da obavi tavak, znači obuče se, da se, je li dozvoljno? Znači je dozvoljno. Dobro. Brak osobe u ihramu, stupanje u brak u ihramu. Prenosi se od Osman ibn Affana radijallahu anhu, da je Allah kusanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ne ženi se mohri niti ženi drugoga, niti prosi, pranosi i moslom. Dobro. Ovdje hadis glasi, znači vi obi studenti. Znači, kako se ovaj hadis čita? La yankihul muhrim. Znači ovdje, la yankihul muhrim. Kako je vokalizirano? Znači prvo u redu. Prvo nema raziražnje kako je vokalizirano. La yankihul muhrim. Od neka ha yankihu. Znači muhrim se ne ženi. Znači u smislu se ni sebe. Nije on šta? Nion taj koji je znači mladoženja. Wala yunkahu. Kod mene yunkahu. Wa ankah yunkah mabni li majhul. Majuti madam ru ne kaže da yunkahu. Znači da znate da može na dva načina da kod uleme pošto iškat. Znači neženja muhrim niti drugog ženi. U smislu da bude šta? Da bi starati. Jelo Jel Kaže, redu. Kaja wala yahtabu niti će prositi. Šta znači šta je prosveta? Šta je prosjedba? Znači, šta je definicija? Znači, u uh, ja smislu niti će zaručni. Znači, šta je zaruka? Znači, zaruka da da nađeš curu i da kaješ, evo ti prsten, razumiješ, stičeš suda da mene to. je to zaruka? Znači, zaruka je da dođeš kod, Stavr, tjene, kod staratelja, znači, da dođeš kod njenej familiji i zatražiš nju. Znači, to je šta? To je zarup. Znači, isto tako, to je u stvari koje su zabranjene. Dobro. Međutim, اما حديث اما حديث هذا حديث مسلم ده عباس كاجي ده يقول صلى الله عليه وسلم وجن ميمون ابي ويهرام نشوف الحديث ايش كاجي ودسمن صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هو حديث مسلم ودسمن موجود تيم hadis ma yes bu koksecem buhari muslim u ibn abasa da kaže da e poslanih sallallahu alayhi wasallam se zavoj maimuna mu muhallal zavojem maimun adabi ihram je zato kod hanafija znači hanafija kaže da ono što se spomnilo u hadisu gledajte sad kod jumhurona merksu zato odi kas kodota po hadise idemo malo pokorazirašnje znači da se odnosi na što? Znači, na sklapanje, na sklapanje akta. <coughs> što znači, ako čovjek jedna strana ugovora, ili je staratelj, znači zabranju, i ne samo zabranju, nego brake, šta? Nije validan. Međutim, anefije kažu, da se sklopi akt kao akt dozvoljno. Znači, dođeš ti nađ, pojram, razumiješ li? Ha, razumiješ li? Ha, sam tola je došao, videla ženima. Razumiješ li? Tamo... <coughs> Hoće neku Iranku da ženi iz Irana, iz Iraka, i Sirije, tamo kao se kaže babo joj, illa, illa, h, u ihramu, Hanefije kažu ispravljeno. Šta je dokaz Hanefija? Koji je Hadis? Gledaj. Dokaz Hanefija je šta? Da je liječa prakica na ovom. Znači dokaz Anefija je da je, kaže da je poslanih srlalala valiju srlalama ženijom imuna bio u iramu. Dobro, kako anefije odgovaraju na ovaj hadis? Znači, kako odgovaraju na ovaj hadis? Kažu, ovdje se misli, pod ovim hadisom se ne misli na akt, nego na polni odnos. Znači, smo da, da čovjek neće imati polni odnosu, ali zašto? Zato, što riječnikah jezički, šta znači? Šta znači nikah? Akt ječan ela akt i stanje polni odnos. Nikak. Da znači može da znači i polni odnos i da znači akt. Međutim, u lama se razilazi sada razi, šta je osnova kodričnika? Da li je osnova da je to polni odnos odnos, a akt je metafora ili je ovo ili je suprotno. Jer Allah dželošanu je kaže: "Fe tinṭalqaha fala taḥillu lahu ḥattā حتى اشتا تنكح زوجنا غيره نهي. الله جل شانه كاج اكو رزده تريشي بوت ني مو дозвоن حتى تنكح زوجنا غيره لكن ني مو дозвоن دكوننا سنعودا ذا زد روك نكاه تنكح يلود تنكح يلود سمس ليس من شان يلم وجهنا اكو تريشي بوت رزده دا وديه سامه دا има شتا اكو من شان Nego po koncenzusu u lama ovdje se misli na što? Na polni I zato da nam roju lama, ovo, mislim, koriste rade, znači nikah kao nikah riječ. Kažu možda da se koriste i za što i za? Akt i da se koriste i za? Za polni, za, za, za polni pol odnos. Međutim, nazivno zviješte šta je osnova? Jer osnova ovo, pa kažemo tako slobodno, možda nije preci, da je metafora za ovo ili osnova zavoda je da je metafora za ovo. Vjelo riječno. Međutim, u sakvom slučaju, ono što je, Ispravni Allah najbolje zna, znači jeste da je zabranjeno i da je ak nije validan. Međutim, šta ćemo sa hadisom Ibna Abbasu u Bukhari Jedan ono što veliki broj lome kaže jeste da je ovo prenošenje Ibna Abbasa, da je ovo njegovo prenošenje događaja u kojem on pogriješi. To jeste da je prenio shodno svom zdanju. Znači da je on mislio da je poslanik Anih i sallat v sallam oženio Majmunu, dok je bil ihran. Međutim, ne, nije oženio dok je bilo ihran. Zato što postoje, predejde Majmuna, kaže, poslanik me oženio, a ne bi bil ihran. Jel uredno? Pa kažu, on je samo preni ovde. Znači, Pnabbas je rekao, ne prenosi Pnabbas ovde poslanikove reči, nego prenosi šta? Kaže, poslanik je oženio Majmunu, bil ihran. Znači, on je to posmatruo video, vidio. Izhodno s svojom znanju je preni. Međutim, kažu, i ostvari koje spomni se da nije bio tada mlad. Međutim kažu da je suština bila da u stvari nije bio poslanik u tom momentu Hiram, nego ibn Ambas pomislio do Hiram i tako je tako je prijed. To so ono što je jedan od odgovora ono što je jedan odgovora na spoj da kažem između oba između oba dva hadisa. Jelovi. Međutim spomenuli smo i rekli Allah najbeli za da je to mišljenje ispravno da je zabranjeno i čak što više da je šta da je akt najispravniji to je jedna od stvari koje su koje su zabranjene. Dobro. Znači, jednom ponovimo, znači, koje su stvari koje je zabravo da čovjek radu i hram, znači, brzo, znači, vlake, je tako, drugo, nokti, pokrivanje glave, odjeća, mirisanje. Ovi pet stvari treba šta? Fidja. Rek šta je fidja. Dalje šest, šta je? Lov. Lov. Dalje? Nikam. Sedam. Stupanje u, stupanje u brak, u, tako? je tako? Osam, polni i ono što je uvod za, za, za, za spomenulost. Dobro, od, od, od ova tri hadisa koje smo spomenuli, znači koje su stvari, koje su, koliko od odli spomenuto ova tri hadisa? Prestupa, znači spomenuo je to je nošenje odječe je li tako? Pokrivanje, pokrivanje glave, je tako? I spomenuo su to je šta? Mirisanje. U drugom hadisu ne spomenuti jedan, nego spomenuti dozvoljeno uspjesi. I spomenuta je četa stvar, znači ovdje kod spomenuto je, znači slupanje, slupanje ubrak. Assallallahu alahuhu wa sallam. Ani ana wa sunnati